Inna alhamdulillah, në ahmaduhu, në sainuhu, në staghfiruhu. Në auzhu billahi min shururë në fusina, wumisiyyati a'malina. Min yahdi illahu fela muzillë laha, Uman yudlil fela hadiya laha. Wa shhedu en la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa laha. Wa shhedu en la muhammadan abduhu wa rasooluhu. Ya ayuhal ladhina amanu uttaku allaha haqqa tukatih. Wa la tamutun illa وأntum muslimun. Ya ayuhal nasu uttaku rabbakumul ladhi khalqakum min nafsi wahidah.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 Nuk sharrullu muri muhdethatua O kullu muhdethetin bid'a O kullu bid'a t'in dhalala O kullu dhalala t'in finnar Dhe zëndëruar Profeti sallallahu aleyhi sallam Ka të një hadith të sakt Halka me fort të besimit është Të du është për hirtë Allahot Dhe të urejtë për hirtë Allahot Kjo është halka me fort të besimit Pse është kjo halka me fort të besimit Sepse të shuria Për hirtë Allahot dhe urejtë Për hirtë Allahot nuk buron vetëm se prej zemrës e cilën është mbushur me dashuri për Allahun mëdhor. Por të arsyje, ai person që e do më thật vërtet Allahun me sinqeritet dhe me pasuri, ai do atë që do Allahu dhe urren atë që urren Allahu i mëdhor. Edhe sa më vogël ti kjo dashuri për Allahun, aq më vogël është edhe riëlloja kësaj dashurie që është të duash për hyjti ose të urresh për hyjti. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka thënë që hallka më fort e besimit është dhe tijet të duash më hirë të tjetë të urresh për ti. Në këto dyja, dashuria për ti do rritet për ti, dy gjë që nuk ndajnë njëra tjetrën. Kush pretendon se ka vetëm një dhe nuk nuk ka tjetrën, ai është vërtetë gënjeshtar. Nuk bën nuk janë këto vetëm se të dyje, nuk e hëcin vetëm se të dyja. dyja dashuria dhe urrejtja. Prandaj njerëzit këto pikën tre lloje. Lloji i parë janë ata të cilët vetëm duan dashur. Vetëm duhen dashur. Para syve sepse ata Janë njërës mirë, janë besimtarë me besim të plotë, nuk kanë gjunahë, në batë fjalë për amelë jashin që shafim ne, nuk kanë gjunahë, nuk shojnë për të rrë gjunahë, këta vetëm duhet në dashën, sepse arsua ja përse duhet në rrë luke existante këta, nuk shëfti për të rrë gjunahë. Dhe lojë i dyti njërëzë janë mos besimtarët, të cilët janë të mbushur vetëm në gjunahë dhe nuk shikon për të rr Mbesi nën që bën dobitin jo e gjykimit, jo besimin që pretendojnë ata me zemrën ose me gojë. Edhe këta vetëm duan u rryer. Kur sëllojë tret, i tretë, i cili i përfshin domosdoshmërisht numrin e shumicës muslimanë, janë ata të cilët kanë punë mirë, kanë dhe gjunahe, edhe dhe të këta hyn këllogjë që duhetin të dyja domosdoshmërisht bashkë. Ne i duam ata, i duam ata për besimin që kanë, edhe i urrejm ata për gjunahet që kanë. Për këllogjë mund bashkohet besimtarët. Për këtë arsye, njeriu domosdoshmërisht kjo është shumë e rëndësishme domosdoshmërisht. Për ta suksesë do të ketë parasysh njeriu që edhe pse ti munduai nuk e do një vëlla për një çështje sepse shikon për ti një gabim, një tmehet i gjuhaf, nuk duhet të çojë kjo emet që shikon tek ai që ti ta urresh, atë më shumë se ashtu të urresh një mosbesimtar. Dhe kjo domun është gabimi shumë për njerëz zotë të cilët teprojnë në urrëtin që kanë për dikë ose ndashurin që kanë për dikë. Në të kundërt disa njerëz të, të tjerë e duan i person A i sa verbonën për gabimën të ti edhe e shenë të, shen të rojnë e shen të ta. E shenë të rojnë, në bëjnë shenëtë. Po tha di shka, u bëfejë. Por nuk e tha aji, nuk është fejë. Në të kundërt, nisa tjere u rrenë, dhe në të pikë sa nuk shohë në asit mirë. Nikoj që të më thëmë besimtarë, nuk të të mësatarë. Për në e ka të trasmetohën nga Alijo radiallahu alu se ka thënë, Ahbib habib e ka haunë më ma, Asa Që turia ti ke për të uryr me një urrit të, të lehtë, së bazës në një ditë do jetë mikri i dashur jot. Dhe duaja ti që ke për të dashur me të lehtë, së bazës në një ditë mund të jetë armiku jot. Domethënë një ideja është që njeriu duhet të ketë dashuri për njerëzit, dashuri normale që hyn te kufijtë që ka urdhëruar Allahu subhanuhu teala, pa tejkaluar dhe pa lënë të mangët, dhe duhet i dohet apo i urrit Allahut. Tashish ndonjë kush bën pyetje në veten e tij, Si të njohun veten timin që unë dua një person për hir të Allahut ose urrej një person për hir të Allahut? Këto janë dy gjëra, do kjo domosdoshmërisht thelbi, thelbi i bisedës. Gjëja e parë është që ti ta duash një person në bazë të besimit që ka. Prandaj, nëse ti dikush e do një person për shkak të paramës që ka, ose për shkak të fuqisë që ka, ose për shkak të postit që ka, ose për shkak të bukurisë që ka, ose për shkak të shoqërisë që ka, atëh ky s'ka dashur në, në të vërtetë person të personin për hir të Allahut. Do dashuria e ti në të vërtetë çfarë është? Do gjithë shpirtë për Allah. Allahu meriton për të presidësh dashurisë për linë të Allahu. Nuk është dashur që është mashtrim për të njeriu. Edhe ky njeriu do të pendohet në gjykim për të dashuri. Siç ka thënë Allahu, um, Allahu lahu ba'dhum yawma jo yadin li ba'dina'udun illa al-muttaqin. Qoftë njerëzit që janë dashur në dynja, ditë e gjykimit do të jenë armiqt njëri-tjetrit një një për vështëdvocë. Shikoj dashuria e vërtet do të kthehet në gjykimit, pendim për njeriu. Ndërsa besimtari i është i sinqertë, do një person baz besimin xhiqat. Prandaj Nëse shikon për tij të devotshmëri edhe më shumë, nëse shikon për tij mangësi i pakësotë të dashurisë. Dhe kjo është shenja e dytë. Shenja e dytë që ndihmon që të njohësh vetën në tënde se ku je me dashurinë për të Allahu dhurën e për ti është ti ti duash njerëzit kur ata të tregojnë të devotshëm, të ta largosh të dashurin kur ata largojnë këtë devotshmëri. Në parë është ti duash për hir të saj, edhe dytë është ti duash në bazë të sasisë si që kanë në lidhje të prandaj Më jam jashtë konkret më shumë. Nëse ti zgjidhsh me një shokun tënd, ndodhet një konflikt me dynjajën. Mbas ti konfliktat u paksohet dashurisë që ke për të, por qe se u paksohet dashurisë që ke për të di se ti sekretosh ato për Zotë Allahut. Di se nuk e ke dashur Zotë Allahut. Faktikisht, gjithçka se për dashurinë për Zotë Allahut është rrallë një çështet për urëndë për Zotë Allahut. Në të kundërt, është teatra, ti do një person shumë Kjo regon, dhe kjo shenjë që tregon dhe kjo shenjë tregon, a e ke dashurinë për Zot Allahut apo jo? Edhe këtë, këtë që Muhamedi, djika, përmendën Sufjan al-Thori dhe të tjerë beselëve kanë thënë që dashuria për Zot Allahut nuk vlen pa urrëtimin për Zot Allahut. Që do të them, ti do një person, edhe ti shikon për ti gjunaf, e zgjon gjunaf të qartë. Edhe megjithatë ti nuk e urren ato për ti gjunaf. Domthonë, sasinë e ti gjunaf, qoftë ato urresh në maksimum, do të ndarësi shurë, si qafirat dhe nuk e urren për ti gjunaf. Edhe shikon për ti për ditën e gjunaf. Shojunave tjetër, tjetër, tjetër, dy nuk pakson dashuria për të personit. Pse shikon të gjunafën? Atë dije që dashuria jote ndaj këtij personi s'ka qenë për të vëllaut. Sepse gjunafa në të vërtetë duhet të jenë shkaqje të ta urrezësh person. jo të personit. Esi sporën, atë dashuria jote s'ka për e të vëllaut. Atë kontrolloje vetën tonë ku jeni lidhur me këtë çështje. Pse tregoni gjithë këto gjëra? Këto gjëra po thënë vëllezër treguhen sepse, siç e tham, dashuria për të vëllaut do urret të bërtish halkë më fort të besimit. Domethënë që njeriu për shkak të së punës merrësh për blimin shumë më të qallahu subhanahu wa taala. Me para e dyta profeti sallallahu alajhi wa sallam ka treguar që një prej shtatë grupeve të njerëzve që do jenë në hijen e ashit të Allahut ditën e gjykimit janë dy personat të cilët janë dashur për hir të Allahut. Kjo dashuri ba ka, ka bashkuar dhe kjo dashuri ka ndarë. Ose me këtë dashuri e bashkuar me këtë dashuri e ndarë. Për hir të tij, do të thotë dashuria për të Allahut është e madhe, sigurisht edhe urrejtja për hir të tij është e shumë madhe. Prandaj dhe vlerat këtu janë shumë më të qallahu subhanahu wa taala në kush e ka ataj në të vërtet, në të vërtet e meriton të jetë besimtar i mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Përndaa Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, la tajidu qauman la tajidu qauman yuadun min haddallahu rasuluh. Po nuk e përgjeton një popull që duan që duan ata të cilët armëisojnë Allahun dhe luftojnë Allahun dërguarin e tij, qofshin ata edhe prej të afërmëve të tyre. Domethën Allahu subhanahu wa taala Në la la të gjejmë qomë i besojnë në Allahin e Lum-el-Akhir dhe doonë men hadh Allahu rasul. Do ke burgjer një popull i cili besojnë Allahin dhe të Allah, dinë gjykimit, që të duan armiqt Allahut. Atë kjo tregon më që tek besimtar nuk mund, Së mund të ekzistojë kjo lloj gjëje. S'mund të ekzistojë tek besimtarët e vërtetë që zot duan ata të cilët janë armiqt Allahut subhanuhu te ala. Në për të ekziston kjo tregon më që besimi i vërtet është ai i cili i pafshin dashurinë dhe urrëjtë për hijt Allahut subhanuhu te ala. Dhe kjo domosdoshmërisht është një pikë kryqësor dhe po u them për një thellësim. Çështja e dashurisë dhe urrëtit për Allahut ka një lirë reading Kur'an. Prandaj çështja parsorë për të cilën ka folur Kur'ani kush është është tauhid apo jo? Shtauhid ç'është parsorë. Dhe çështja e dytë për të cilën ka folur më shumë Kur'ani, lipu është është dashuria dhe urrëta për Allahut ose misiia dhe armisia për hijti. Kjo është çështja numër 2 e Kur'anit. Qi tregon që kjo është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Ma di Ibrahim alayhis salam Tregon në surën Shuara Allahu subhanahu wa taala që Ibrahim alayhis salaami i thot popullit vetë. Që në fillim, Musa u tha atyre që këta idhuj që adhuroni ju, nuk ju bën domosdobjë, u tha, a e shikoni të idhujt që adhuroni, ju dhe popullorët tuaj? Ata gjithë janë armiqtë mi. Gjithëi luftujtë janë armiqtë mi. Jujudë janë armiq. Nga armiq soi, sepse dashuria për dashuria Allahu subhanahu wa taala bën të domosdoshme që tu rresh çdo kënd që përpiqet të afrohet Allahut më dhuruar që kjo është qështë shumë-shumë kryesore, dhe që të qështë si për cilën Kurani ka folur gjatë edhe gjerë shumë, edhe kjo është feja ibrahimit për të cilën e mi urdhuruar, dhe ka urdhuru Allah që ne të duan për hirti dhe zvorejmë për hirti. Nusë Allah në më dhuruar që në bëjë për e tyre të cilët e ka në këtële gradë dhe dardë besimi, gradën e dashuris për hirti dhe urejtës për hirt